Тепер треба чекати на неприємності. Так воно й сталося. Відун швидко зібрав раду, оголосив про виявлене відступництво і зажадав кари. Для рана – на горло, а для тих з людей-кози, хто не покається – тілесного болю. Рана викликано на раду. Йому треба було б схилити голову, визнати своє недбальство і відтепер, встановивши у правому кутку хати велике зображення матері-богині, заповзятливо кожен день разом з усіма товаришами воздавати її хвалу. Вранці й увечері. І при цьому не забувати про менших богів, про небо і сонце, а також про велику козу. Натомість Ран приніс із собою свого одного «є», і після того, як Рада вислухала страшні відонові звинувачення у виплодженні скверни, взяв слово на захист. Я цілком згоден із велимудрим відоном, що ми трохи занедбали справляння культу великої матері і меджих богів. Але твердо заперечую, що я і мої товариші відвернулися від вищих сил. Ні, шановні мною, ліпші люди-кози, це не так. Ми не поклоняємося матері-богині, ми молимося до її сина – Запала зацікавлена мовчанка. Але ми всі сини великої матері, несподівано знайшовся вождь Ілам. Цього від нього ран ніколи не чекав. То що виходить? Ти молишся до мене, я буду молитися до тебе, а вищі сили хай сиротіють? Звичайно, це не так лагідно заперечив Ран. «Просто ми визнаємо культ єдиного одного сина Великої Матері, який не належить до людей, а живе на небі». «Чекай, чекай», – втрутився Відун. «На якому небі?» «На третьому небі», – відповів Ран. «Я щось не чув за третє небо», – невдоволено буркнув Відун. Третє небо єдиного сина водночас є твердим полем, тобто землею, яка дає нам харч, а значить життя. «Ти геть нас заплутав», – озвався вождь. «Говори до ладу. Ти стверджуєш, що на другому небі живе велика матір, а на третьому, яке є полем, син? Виходить, що має бути і перше небо?» «Так, – упевнено відповів Ран. – Є перше небо, а на ньому живе великий батько. «Що? – визвірився Відун. – Який ще батько? – Нема ніякого батька. Є матір велика, і все. «А велика матір – жінка? – украдливо спитав його Ран. – Жінка? – а чи може будь-яка жінка мати дітей без чоловіка? Радні переглянулися між собою і схвально закивали носами, а Відун насупився. Отже, є великий батько. Ран чув запах перемоги. Він же сонце. Ранові це спало на думку в останню мить. Він живе на першому небі. Є велика матір, вона ж місяць, що міститься на небі другому. А де запаси води? – вигукнув Відун, сподіваючись, що нарешті впіймав цього зайшлого слова блуда. Там же, – невпевнено сказав Ран. Але велика матір сидить на березі, тобто на сухому. А якщо є великий батько, продовжував він, і є велика матір, то мусить бути і великий син, який опікується третім земним небом або ж полем. Так чи не так? Радні, знизуючи плечима мусили погоджуватись, а Відун ще більше насупився і став схожим на капшук, ще не вивалений у попелі. І ось великому синові на ім'я один є, бо він є лише один, ми, молоді воїни, поклоняємося, завершував Ран. До речі, ось він Ран розгорнув ряднину і поклав на землю посеред хати свого, витесаного з липового поліна, одного є. Радні заворожено дивились, а простодушний вождь Ілам різко подався вперед, ніби хотів упасти перед одним є на коліна, але учасно схаменувся. Урана від успіху запаморочилися в голові. Навіть з'явилася думка, чи не проголосити себе вождем цієї громади, посилаючись на волю великого сина. Але він теж вчасно зупинився. Рада погодилася, що Ран і його товариші мають право не молитися до великої матері якщо вони щоденно возносять хвалу великому синові на ім'я Один Є. Ран повернувся до своєї хати переможцем. Та все ж того дня йому бракувало ще однієї перемоги. Ран уже давно відчував, що з ним, тобто з його тілом, щось не так, але не завдавав собі клопоту з'ясувати, що саме. Тепер, коли він виграв у Відуна таку важливу суперечку про божественне, мусив сам собі зізнатися – йому потрібна жінка. Ну, можна було, звичайно, одружитися з будь-якою дівчиною з громади. Але Ран уже знав, що це великі клопоти. Бо з'являться діти і родину необхідно годувати, тож треба буде Полишити військову справу і йти з серпом у поле? Ні, не для цього ран бунтував ще в громаді пса, що літає. А що тоді? Як що? До їхньої хати приходила варити їсти молодеща жінка-дея, вдова, мати всього лише трьох дітей. Ран уже ловив себе на тому, що мимоволі кидає погляди на її пишну, але ще пружну і точену постать.